Arena lui Cătălin Tolontan, la Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Cătăl. Bună dimineața! Avem un, 16 ianuarie. avem un flagrant astăzi. Libertatea. Da. Păi dacă procurorii îi investigează pe procurori, unde să vină și oamenii dacă au o problemă? Claudius Georgescu, președintele Asociației Producătorilor de Materiale de Construcții din România, o asociație foarte. care grupează o, un număr mare de firme importante din România, care au fiecare dintre ele sute de angajați și care produc materiale de construcții, de la uh, cărămizi și până la țigle și materialele moderne care se folosesc în uh, construcțiile din România, uh, inclusiv la autostrăzile care nu se fac. Bun. Acest uh, domn Claudiu Georgescu, președintele Asociației uh, Producătorilor de Materiale de Construcții, a fost înregistrat și filmat și fotografiat în momentul în care cereși pagă din fonduri europene. Cum adică din fonduri europene? Din fonduri europene. Asociația lui a obținut o finanțare din fonduri europene, mai multe de alminteri, și la una dintre ele, un ITist i-a făcut un site. Site-ul con con costa conform uh, ofertei europene 21.500 de lei. Așa... Uh, Claudiu Georgescu spunea că nu trebuie să coste atât, trebuie să coste mai puțin, site-ul și actualizarea, conținutul și așa mai departe. Trebuie să coste vreo 7500, zicea el. Tot ce descriu acum este pe libertatea.ro înregistrat, pentru că IT-ul a venit la noi, la ziar, nu a vrut să dea paga. Pentru că omul îi spunea 7500 sunt banii munciți, restul, până la 21.000, sunt bani nemunciți, 13.500, cu alte cuvinte, dă-ne nouă înapoi... Această sumă pe care tu nu o meriți a, Deci ai stul în acesta la acuză exact. Că îi cerea de fapt Un ce da, nu un de Și ca să, ne, să fim convinși Că lucrurile sunt reale Am înregistrat tot tot. A, Comvorbirea... nu, asta, e, asta e discuția înregistrată Cu it Nu înregistrarea momentului în care presu... Nu, directorul... ba da, ba da, momentului în... Între it și el pentru că acest președinte uh -huh. al asociației a insistat să se vadă cu it s a văzut la un supermarket, la Oșan, la AFI Cotroceni, mall, l-a dus la raionul bio pe it ca să nu fie nimeni, că în rest era fiind <laughs> joi, seara, era multă lume în serios. Sunt, sunt înregistrări. L-a dus la raionul bio ca să fie mai puțină lume, o echipă a libertatea l-a însuțit acolo, fără ca, bineînțeles, a președintele asociației să știe, și avem înregistrarea acestei discuții în care omul cere și pagă, Repetat cere șpagă și explică de ce ar trebui să primească șpagă. Adică spune la un moment dat clar, o parte este a ta și două stare noastre. E împărțire la trei. Ce, Doamne, iartă-mă, nu înțelegi. Asta spune președintele asociației către... O asociație, o asociație privată a unor companii foarte mari, serioase, și în care, repet, fiecare din sunt zeci de companii, dintre care, uh, inclusiv asta, BSF, uh, companii foarte, foarte mari din, uh, din deci, România. cu Constanța, Brixton Ceramica Iași, uh, Isover, da. Baumitu. Nu mă pic, deci potrivită înregistrării pe care o aveți voi. Da. Domnul acesta, președintele unei asociații <coughs> care cuprinde businessuri care de Respectabile și care, de care oamenii muncesc din greu. Depășesc de departe miliardul de euro. Nu știu cât e sectorul de construcții în România, dar presupun că este foarte mare. Se -și petrece timp într-un raion de biot ca să-i ceară stoi, o șpagă de 13.000 de lei? De 13.000 trebuia să-mi să întoarcă banii, dintre care două treime îi lua președintele, o treime îi ai aitistului, în versiunea președintelui. Ok. Totuși e vorba despre 2000 de euro. Adică. Da? Da, am da, înțeles. Bun, eu nu. 2000 de euro miră, contează. În, adică, totuși, să nu. Câți oameni din România câștigă 2000 de euro pe care omul ăsta ar fi luat dintr-un contract cu un ITist? Numai că nu da. n-a vrut să dea această șpagă, a venit la ziar. Ai, există aceste înregistrări foarte, foarte clare ale discuției dintre ei. Dintre ei, încă o dată, da? În care, în mod repetat, de, de zeci de ori pe parcursul unei discuții lungi pe care am înregistrat-o, Claudiu Georgescu, președintele APMRC, APMRC, scuze, îi cere și pagă și îi spune așa ori mi le dai, dai banii pe dividende, că tu poți să scoți banii din firmă pe dividende, ori uh, faci o sponsorizare dar nu tu că nu poți, că ești în conflict de interese, să facă prietena ta, soția ta, nu contează o sponsorizare. Sau, dacă nu, facem un alt contract de, de între două firme și plătești tu firmele alea pe de servicii. Și dacă nu și nu că omul refuza în continuare it să facă asta, atunci, știi ceva, o să-ți luăm noi toți banii, pentru că vom spune că a fost o eroare materială în plus la plată și uh, vorbesc cu contabila și rezolv chestia asta. Și domnul Georgescu, care este acuzat aici? Ce Am zice? vorbit, bineînțeles, cu, cu el ieri. Este uh, uh, și această filmare, o să apară în curând pe Libertatea Pungroș, și omul spune că e o răzbunare, că nu înțelegeți despre ce e vorba, că el a avut un deal. E foarte interesant cu oamenii ăștia, susțin că ei au dealuri și înțelegeri peste, peste lege, practic. Adică, că mă uit și ieri. Uh, fostul deputat PSD, uh, Rizia, este în America și spune că nu se grăbește să ajungă la închisoare, că niciun om nu e obligat să facă chestia asta. E deasupra legii. Uh, sunt atâtea cazuri în care pur și simplu sfidați legea și spuneți, nu, am avut noi o înțelegere. Păi ce înțelegere să ai? Că e un contract, sunt fonduri europene care sunt fonduri ale contribuabililor din Europa, inclusiv bani publici veniți de la, din impozitele și taxele pe care le plătim noi românii. Ce înțelegere poți avea peste contract? peste proiectele europene și peste legea din țara respectivă, din România. Nu există o înțelegere care să bată uh, toate aceste lucruri. Înregistrarea este absolut fabuloasă. de o naturalețe de a cere mod insistent și paga, parandărâtul, explicându-i că îi face un serviciu, că îi dă contractul respectiv, că dacă nu putea să-l țină până la calendele grecești, neplătindu-i suma, la convocație, i dai paga exact în momentul în care îi plătise ultima parte din, uh, din ultima tranșă din acești bani. Da. Ce Cum cea doamna Dăncilă, nu potriviziare.com? Nu e corupție, e o diferență culturală, un fel de, de a mulțumi cuiva atunci când dai în România da. o șpagă, nu? Cam asta, asta se înțelege din, din declarația premierului României. Iată un caz, Cașa așa le potrivește destinul pe toate. După ce Sorina Pintea venea și spunea că nu există medici falși în spitalele publice, asta nu se poate? E, nu. Am descoperit un medic fals la spitalul Ilfov. După ce vine doamna Dăncilă și spune în, în, într-o întâlnire înțelege cu europarlamentarii potrivit ziare.com că o, o, România nu e corupția de mare. O chestie culturală așa. Stăm noi să, ne, să ne mulțumim una, unii altora dând bani negri, plicuri în spitale sau iată, da? da. 2000 de euro din banii munciți de a ăsta care n-a vrut. Că de fapt asta e soluția. Dacă oamenii acceptă la nesfârșit, nu ne vom urni. Dacă oamenii nu acceptă și caută după aia pe cine vor ei. vor să caute autoritățile foarte bine să le caute, noi spunem să caute presa să ai încredere în presă pentru că în caz ca asta nu se mai poate mușamaliza în momentul ăsta, a explodat, să vedem ce spun firmele care sunt asociate acolo marile companii, să vedem ce spun autoritățile să vină să povestească lucrurile astea să da. înceteze în a alimenta sistemul ăsta care ne gâtuie pe noi toți până la urmă Formidabil Bine, Cătălina. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, este memorabilă. Bă, Orice om îi place niște bani înțeleg. în plus. Exact. Diferențe culturale. Asta. Da. Dar știi da. ce mă miră? Adică noi, noi, eu nu sunt singurul, cred, că are naivitatea asta. Adică eu îmi imaginam că parandărul ăsta despre care tu se vorbești e undeva pe la 10%, e, știi? Nu, dar el... A nu, din 21.000, 13.500 să o cota el că, adică că nu două, sunt trei, meritați. Două, două treimi trei sunt nemeritați. Și din două treimi, trei, din două treimi vin, vin la noi, spune președintele asociației, da. și o treime rămân la tine. Că oricum e mai mult cum ar veni tu. da, tu. Că de fapt asta este filozofia mitei. Tu nu meriți nimic, mă. Asta ni se spune tuturor în fiecare zi. Bă, voi nu meritați. Luați Ce? cât vă dăm noi da. și restul dați înapoi, într-un da. fel sau altul. Da. Din viața voastră, din banii pe care încasați, din contractele pe care le aveți. Da. Și oricum nu meritați, nu meritați oricât de puțin Oricât de puțin ar fi, evident. Da. Nu meritați, oricât nu meritați. de puțin plătiți. ar fi. Plătiți taxele, exact. plătiți exact. impozitele, nu meritați. Exact. Mai trebuie să mai dați ceva și pentru buzunarul nostru. Exact. Mulțumim, Cătălin. Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM